A király nyara Nogaré halálával szép fülök, mintha egy olyan birodalomba lépett volna, ahová senki nem tudja követni. A tavasz átmelegítette a földet és a házakat. Párizs újjongott a napfényben, de a király, mintha a lelke belső telébe lett volna száműzve. Nem tudta feledni a nagymester proféciáját. Gyakran felkereste valamelyik vidéki kastélyát, s kimerítő vadászatokon vett részt. Láthatólag ez volt az egyetlen szórakozása. De a riasztó jelentések igen hamar visszaszólították Párizsba. Az ország élelmiszerállátása rendkívül rossz volt. Az élelmiszerárak emelkedtek, s a virágzó gazdag területek nem voltak hajlandók termés feleslegüket a szűkölködő tartományokba szállítani. A nép gyakran hangoztatta – Túl sok a katona, és kevés a gabona. Megtagadták az adófizetést, és fellázadtak az elöljárók, meg az adószedők ellen. Felhasználva e válságot, Burgundiában és Sampányban alakultak a hűbérurak ligái, a régi feudális törekvések támogatására. Robert Dartoa ugyancsak kihasználta az általános elégedetlenséget, valamint a királyi hercegnők botrányát, s ismét zavargásokat kezdett szíteni Mahaut grófnő területein. Rossz tavasz jár a királyságra, jegyezte meg egy napon szép fülöp, sár de valoá jelenlétében. A század tizennegyedik évében vagyunk fivérem, felelte valoá és ez olyan esztendő, amelyet a sors mindig szerencsétlenségre jelölt ki. Ezzel azokra a nyugtalanító eseményekre célzott, amelyek a legutóbbi évszázadok 14-es éveiben történtek. 714. A muzulmánok betörése a Pireneusi félszigetre. 814. Nagy károly halála, és császárságának felbomlása. 914. A magyarok betörése, amelyet pusztító éhínség kísért. 1114. Bretány elvesztése. 1214. IV. Otto koalíciója, amelyet nagy nehezen győztek le Bovinnál. Győzelem a katasztrófa szélén. Csupán az 1014-es esztendőben nem történt tragédia. Szép fülöp úgy nézte fivérét, mintha nem is látná. Kezel Lombard kutyájának nyakára hanyatlott, és szőre ellenében simogatta az állatot. A szerencsétlenséget, fivérem, ezúttal felséged rossz környezete okozza, folytatta Sár Valoa. Már így nem ismer mértéket, felséget bizalmát élvezve ámítja felségedet, s mindig előbbre viszi azon az úton, amely őt ugyan szolgálja, de bennünket elveszelyt. A felséget Flandria kérdésében rám hallgatott volna. Szép fülöp olyan mozdulattal vont vállat, mintha azt mondaná, ebben az ügyben nem tehetek semmit. A Flandriával kapcsolatos nehézségek időszakonként újra meg újra felmerültek. A gazdag, leigázhatatlan brúzs bátorította a városok felkeléseit. A rosszul meghatározott státuszú flandriai grófság visszautasította egy általános érvényű törvény bevezetését. Szerződésektől szerződésszegésekig, tárgyalásoktól lázadásokig a Flamand ügy gyógyíthatatlan sebb volt a királyság vállán. Mi maradta a Monen Pévli győzelemből? Megint csak az erőszakhoz kell majd folyamodni. De egy hadsereg felállítása sok pénzt igényel, s ha ismét hadra kelnek, a kincstár költségei kétségtelenül meghaladnák az 1299-es évi költségvetést, amely úgy maradt meg az emberek emlékezetében, mint a királyságban eddig ismert legnagyobb költségvetés. 1.646.649 livr kiadás. Csak nem 70.000 livr deficittel. Márpedig néhány éve a rendszeres bevételek 500 ezer lév körül inkadoznak. Honnan lehetne megszerezni a különbözetet? Marény Sártabaloá tanácsa ellenére 1314. augusztus 1 összehívatott összehivatott Párizsban egy népi gyűlést. Ezt megelőzően már többször folyamodott ilyen tanácskozásokhoz, főleg a pápasággal való konfliktusok alkalmával. A királyi hatalmat segítve, hogy az kiszabadulhasson a szentszék iránt kötelező engedelmesség alól, a polgárság szólásszabadságot kapott. Most pénzügyekre vonatkozóan kérték a polgárok jóváhagyását. Márény a legnagyobb gonddal készítette elő ezt a gyűlést. Hírnököket és titkárokat küldött a városokba. Megsokszorozta a tárgyalásokat, intézkedéseket és ígéreteket. A gyűlés színhelye a Rőfős galéria volt, ahol a boltokat ezen a napon bezárták. Egy nagy emelvényt állítottak fel, s itt foglalt helyet a király, a királyi tanács tagjai, valamint a perek, és a legfőbb hűbérurak. Már így felállt, nem messze saját márványba faragott képmásától, és beszélni kezdett. Hangja a szokottnál szilárdabban zengett, még nyomatékosabban hangsúlyozta a királyság igazát. Egyszerűen öltözött, s maga és mozdulatai hivatott szónokra vallottak. Beszédét forma szerint a királyhoz intézte, ám a tömeg felé fordult, s így a nép kisé uralkodónak érezte magát. A kettős boltozatú hatalmas csarnokban, több mint száz. Franciaország minden tájáról jött ember, hallgatta. Már én kifejtette, hogy nem kell túlságosan csodálkozni, ha az élelmiszer kevesebb, tehát drágább. A Fülöp királyától biztosított béke kedvezett az alatvalók szám növekedéséhez. Ugyanazt a gabonát de többen osztozunk rajta. Tehát többet kell vetni, s hogy vetni lehessen, az országnak nyugalomra van szüksége, valamint arra, hogy mindenki engedelmeskedjen a rendeleteknek, s hogy minden tartomány kivegye a részét valamennyi felvirágoztatásában. De ki veszélyeztetheti a békét? Flandria. Ki nem hajlandó elősegíteni a közjavát? Flandria. Kitartja vissza gabonáját és szövetét, hogy inkább idegenben értékesítse, semmint a királyság nyomor sújtotta területeire szállítsa. Flandria. A flamand városok visszautasítják az adózást és az árukivitelre vonatkozó vámrendeleteket, és ezzel tudatosan, aránytalanul súlyosabb terheket rónak a király többi alattvalójára. Flandriának meg kell hajolnia. Még ha erőszakkal kell is erre kényszeríteni. De ehhez egy újabb, rendkívüli adó szükséges. Minden városnak, amelyet itt polgárai képviselnek, saját érdekében el kell hát fogadnia egy rendkívüli adó kivetését. Így majd megmutatkozik, kik nyújtanak segítséget a flamandok elleni hadjárathoz. Fejezte be beszédét marín. Nagy lárma kerekedett, az ajt hamarosan, túl harsokta, itt ilyen bárbett hangja. Bárbett a párizsi pénzverde felügyelője, városi tanácsos, a párizsi céhek vezetője, aki vászon meg lókereskedés révén gazdagodott meg. Marín szövetségese volt, felszólalását előre megszervezték. A királyság első városának nevében bárvet felajánlotta a kívánt segítséget, ezzel magával ragadta a hallgatóságot, és 43 jó város küldöttei egyhangulag értették a királyt. Már és párvetett. Ha a gyűlés sikert aratott is, pénzügyi eredménye elég kiábrándítónak bizonyult. A hadsereg készen állt, mielőtt még az anyagi támogatás befolyt volna. A király és a kohagyúttora inkább a hatalom erejét és tekintélyét kívánta gyorsan bizonyítani, semmint valóságos háborút viselni. A hadjárat inkább nagyszabású katonai felvonulás volt. A csapatok alig indultak meg, amikor Marín már is tudatta az ellenféllel, hogy tárgyalni, és szeptember első napjaiban sietősen megködötte a Margetti egyezményt. Ám alig fordított hátat a hadsereg Flandriának. Robert de Beton fia, Louis de Nerves, Flandria grúfja megszegte az egyezményt. Marin számára ez vereséget jelentett. Valóa örvendezett a királyság kudarcán, hiszen ezért a koajgyútor volt a felelős, s nyilvánosan megvádolta Marint, hogy a flamandok megvesztegették. Hátra volt még a hadjárat költségeinek fedezése. A királyi tisztek tehát nagy fáradtsággal és a tartományok heves ellenkezése közepette, tovább folytatták a már lezárult, méghozzá sikertelenül lezárult vállalkozásra szánt, rendkívüli adó behajtását. A kincstár kimerült, és már énnak új megoldást kellett keresni. A zsidókat már kétszer megsarcolták, egy újabb nyírás már nagyon kevés gyapjút adott volna. A templomosok nem voltak többé, s aranyuk már réges-rég elolvadt. Maradtak a lombárdok. Már 1311-ben elrendelték a lombárdok kiutasítását. De koráncsem azzal a szándékkal, hogy végre is hajtják az erre vonatkozó rendeletet, hanem hogy roppant drágán, még egyszer megfizettessék velük tartózkodási jogukat. Ez alkalommal, megváltásról szó sem lehet, minden lombárd vagyon, nát el kell kobozni. S őket magukat ki kell űzni Franciaországból. Így tervezte Marény. A kereskedelmi kapcsolatok, amelyeket a lombárdok a királyi rendeletek ellenére Flandriával fenntartanak, valamint a Hübér urak ligáinak pénzbeli támogatása igazolta a készülő intézkedést. A Lombard ügy azonban nagy falat volt. Az olasz bankárok és nagy kereskedők, a király polgárai, igen jól szervezett társaságokba tömörültek, s egy választott főkapitány volt a vezérük. A Lombardok ellenőrizték a külföld felé irányuló kereskedelmet, és uralkodtak a hitel életben. A szállítás a magánfutárok, s még bizonyos adók behajtása is az ő kezükben volt. Kölcsönöket folyósítottak hűbéruraknak, városoknak, sőt, királyoknak, ha kellett, még alamisnálkodtak is. Így Marinnak több hétre volt szüksége, hogy tervét előkészítse. Szívós természete volt, és a szükség sarkalta. Ám de Nogáré nem volt többé. Másrészt a párizsi Lombardok, ezek a jól értesült és sokat tapasztalt emberek, nagy árat fizettek a hatalom titkaiért. Tolomei nyitott fél szemével éberen ügyelt.